Bueno, bi aspektu daude hor, eh? gu alde batetik gure prentzagirian eh, txalotu dugu eh, bos pertsoneoien eh, balentria, eh? eta izan duten eh, ausardia olako iniziatiba zibil bat eh, egiteko jasar eh, aurrean eta besta aldetik eh, salatzen dugu bi gobernuen jarrera oztopatzailea urte ondoren haieteko konferentzia bosturteon urte ondoren aieteko E, eta plantiatu zuen bere erabakiatik, e, iniziatiba sakon bat martzan plantiatzen duten nizatizigiatik, eta bi estatu hartzen dute jarrera bat e, e, bueno, azto patzeko.